guretako etako ez du gauza handi kanbiatuko, eh? biak goizien berdin berdinakiko jikiko gira lan egiteko eta bon lan hale maiten dauku, nahi hau zukuraia gehiago, egi goizetan egitzen gilaik lanari lotzeko eta bon ere pixka bat ezaupen bat gure lana ondo egiten dugula eta kontengira ere eskualegia handako ezen beti uste dute behi ezne dunak eta Kasko horietan digila Bon, ejan nahi du ere badirera eskolegian ere ez direra denak ardiak edo e, be blondak badirela ere behi esnekoak eta behiizneko onak, onak ere nazio mailian beste ateratzen aldinanak e, joenetan.